Eta Prezeski, behar bat asiko dugu, elgarizketa itzaldi baten tituluarekin Elkartasun ekologiko eta soziala Euskal Herria buru jaberuntz. Hori izan zen, Aztapeneko norabide bat, eta hori izan behar e, geroan segitu beharko den e, ildua edo norabidea ere. Bai, bera egunon. E, beraz, az, bai, badu ama mahurte bizi sohtu zela, eta sohtu zenetik, beraz nahi izan ditu ustartu e, klimaren bohokari e, erantzuteko, Uh, mila nasuerte maila eta tokiko maila uh, pencatus uh, betiere uh, klimaren arazoa sortzen duen uh, zergaitia edo dela uh, sistema kapitalista hau estituenak uh, uh, kondutan hartzen planeta unen mugak Beaz uh, izan uh, erregaien kontsumoa, e e, beroketa eta efektua uh, sortzen duena, baina ere uh, baliabidean agortziak. Uh, eta beraz mundu honek eta kapitalista sistema horrek askundea du baizik irizpide eta ez du ikusten luj mugatu batean Uh, bu, ezin bukatuzko azkunde bat ez dela posible. Eztapenetik bizik joxatu izan duen mesua da uh, behag dela sistema zaldatu. Eta egana du egiazki uh, gaxaiatzeko, kontsumitzeko uh, beste gizarte eta beste irudu bat uh, asmatu batzutan eta uh, esistetzen direlarik alternatiboak uh, alternatibak bakkatu, alternatibak eraiki. Eta beraz hori uh, azken uh, alditan Ida-tis Uh, esplikatu dugu, Euskal Herria buru diabe gure bizi baldintzak berreskuratuz uh, testuan, uh, gure iduriko uh, ongi esplikatzen baitu, uh, atalez atal, uh, energia mailan laborantza mailan, elikagaien mailan, garrayo mailan uh, ze ginginezaken uh, hemen e, Ipache, ipache Euskal Herrian lujaldea uh, buru diabe erantz, uh, joiteko, egiazki gertatuko diren, eta gertatzen ari diren krisiei erantzuteko horrek uh, erantzuten baiti uh, klimaren erronkei, ba, baina nire hamildegirat uh, ekartzen gaituen uh, sistema horrek hori uh, erantzuteko. Eta behaz, uh, uh, bai, astapenetik iz, nahi uh, izan dugu ezan uh, klimaren erant, uh, borrokari erantzuteko, behar da uh, egotik dena behikusi, Eh, Baina, behar, behar da ere, eh, nola sensibilizazio edo, edo pedagogia egin eh, gertatzen den ari buruz. Desobedentzia bedintzia zibila eh, erabiltzen duzue, bortizka eh, gabe, hori da zuek mementoko eh, eh, lortzen duzuen eh, manera oberena eh, gauzen eh, adiarazteko edo xein alatzeko? Bon hori ere, <coughs> ituditzen zaigu eh, borroka mota efikazena dena. Uh, Gaur egungo testu inguruan, uh, hemen. Uh, horrek baitu uh, ikriaren bitagtez, uh, simbolikaren bitagtez ere, uh, edukia haintzinerat ezartzen. Gatazka baten haintzinean kontra ezanak agerian ezartzen. Uh, mundua ez baita edo suri edo beltze, uh, beti badira uh, tagteak, beti badira uh, mugitzeko espazio batzu. Eta bortizkeria ezak eta ez bakarrik ekintza aldetik, baina strategia aldetik, albiditzen ditu uh, uh, ala, uh, mugimenduak eta uh, piskat uh, iritzi publikoaren gana etere iristeko, uh, iduritu zaigu astapenetik tresna eraginko jena. Zuen uh, uh, esperientziaren lehen errandu zuen, 2012 eta malau artean, krisia garaian, zailagozela pixka bat sensibilizazio lan horren uh, eramaiteko. Hala, uh, eh, krisia, ekonomia ekonomikon kitzen denean, hor, zer da, gai uh, ekologikoak ez dira lehentasunetan tasunetan ezariak uh, Bai, hor gertatu zen krisiak uh, biztan dena, e, jendea ekarri du egun ureko tasunerat uh, pentsatzera eta askorendako, hasita um, klima mugimenduaren dako, uh, etzen gehiago lehen tasuna, salbu uh, gu bezalako uh, taldetipi bat zuen dako, nun uh, justuki guk segitu dugune jaitea biak lotuak direla uh, eta hor azken... Uh, azken uh, Uh, Txaleko horien uh, gatazkarekin ere Macron-lendakarien txatu da ber mesua pasatzen. Gaitera, eh, uh, al, albide edo uh, aberatzen arazua dela ekologia. Eta uh, agun kontrarioa da, justuki uh, pobreenek beha dute uh, uh, lagundu uh, akizan gehiago, uh, obekidateko, uh, merkeago uh, berot, berotzeko aienetxea, uh, eta bar, eta bar, eta bar, eta hori guzia dena da lotua. Eta azken finean klimaren eronkarri erantzuten alda ere uh, sozial mailan urratxak uh, eginez. Uh, eta horregatik gu diogu uh, behar dela sistema aldatu eta jendartearen beharrak uh, lehenik asetu ez eta kapitalaren beharrak. Eta pixkat uh, gizakia edo jendartearen beharrak. Uh, ikusi nola hasetzen diren gaur egun, uh, nondik elu da, tortzen den janaria, gu aur uh, zendako mugitzen gira, zelan egiten dugu, ze dugu, hori or, guzia da berrikusi behar, eta usu, uh, justuki, pobreenek edo, Uh, kapita, kapitalismoaren dezoreka ikaragarria bizi dute, lan zikinak uh, egiten dituzte, eta haiek dute uh, prekaritate energetikoa hondiena, mogiko hortasun behar gehiena zenta uh, irri zentruetatik urrun bizi dira, eta bax, eta bax. Eta beraz, uh, bai, astapenetik guk nahi izan ditugu biak uh, lotu, uh, eta uh, krisi garaia hortan, Segitu dugu, uh, 2014-ko kresiaren ondotik hor, izan diren ondoriutan, segitu dugu, azpimahatzen, uh, biak lotuak direla. Charitosiste, hala ere Amagurtez, beraz um, Amagurteko bide hori eginetaz, ikuspegi e nola doa mugimendua, zer uh, esperantza? Bueno, am, <coughs> Amagurte luzeda. <laughs> behaz, alare ikusten da, gaiak oai gizartean duen oi hartzuna ez, da bate, ez dela bate gauza bera. Eh, Testu ingurua ere aldatu da Otsaleko horiekin, baina nire mundu mailako greba egun horiekin, martxa horiekin, frantzian zehak batez ere, gero izen petze bilketak bi milioi pasa Gain ditu ditu, um, bon, notra aferratuz izen petzi bilketazari naiz. Ala ere ez da sedea man komunikagertzen erri aldean artean mundu mailan? Ez hori, gaiten diot egizarte mailan, mundu mailan aski desespera gajia da, justuki kopogoita bataren ara, gailujak emanduena, sinadura bera aski... Eh, Tristeazen ezpaitzuen erantzuten adituak azpimahatzen zituzten EPEtan etan eta, eta, eta EIN-etan ezpaitzen sartzen nahiz eta lehen aldikotz historian denak ados izan Klimaren alde zerbait egin, baina ez dute deus egiten baina bada kontsientza arte hartze horoko bat, alare gu ez gira desertuan bezala, oiukatzen ari astapenean bezala, diendeak Diendia, jabetzen dala ere badela hor funtsesko arazo bat konpontzen, konpontzen, konpontzen, berdena horrai, eta ez, ogoitamare horteren buruan, horai da jokatzen gauza. Uh, Baina berdemoran, zub diozun bezara, uh, nazio arte mailan, erabakitzeilek, uh, EP epe laburretako politikak uh, lehenesten esten dituzte, uh, finanzamundua ez dute uh, ez dute nahi, Uh, eta berden boran ere adituek ateratzen dituzten txostenak gero eta laghiagoak dira uh, agerida aldaketa klimatikoa pentsatu baino fiteago eta laghiagoa dela eta beraz, uh, beskat testu inguru horretan gira non pentsatzen dugun txikitu behar den mugimendua masifikatzen, betik eta gehiago izan behar gira hortan horretan, bere moldean baina nehradikalizatzen ere ez gehiago Uh, ez baitira agduradunak ah, uh, azken finan agintariak ah, Eta haien partitik ezparlima da jiten, guk oinahitik Azteko behar hasi asi ikitzen, a, beste sistema alternatibo bat, a, oinahitik, hauzoaldetik, egitik, eta horretan ari gira ere entxatzen gira bedaren a, biak ustartzea nazioarte mailan gure inean eta toki mailan gure inean. Azti bestaren amagurtean mezu nagusia zuretzat zoin izanen da? Boa, lehenik amagurte ospatzen dira, baz, beharko da gin trago baten eratera, besta egitera. E, izanen dira edukiak ere, e, biztan dena osunaketa, Euskaregia Burulabe, Izlariak. E, izanen da ekintza parte hartzaile bat, eta ez, ara, mugaji bat bausatzen da amagurte. E, Amagurtez eta gehiago segitzeko nahiarekin ere, eta... Eta gurekin bohokatzerat deia luzatzen dugu, bohokatzen ezbaikira sekunlan aski eta bakotsak parte hartzen baitu bere einean, izan egunero atope edo ilabetean bein edo, edo aldelarik, baina ekarpen guzien hartzean lohtzen nal dugu, pentsatzen dugu, emeki-meki, ara, egonka hori erantzuten. Mati ni idope mire esker? Bai, mire, mire esker zuri.